Bismillah vassalat vassalamu ala sulde Po pyrë vlaznia dohon i qkar dalimin mes këvaregjve edhe edhe te këfirit sepse shumë shpesht njerëti dohon i pështilën edhe i akuzujnë të tjerë dhe mëhon me këvaregj une i di që ja akumë spjeguar këtë mesejde mirë po vlaznia dohon e përmenën që nuk shkurtimisht veç po du dohon ka zru dohon se këtë kuina ku nasëd në ju më pështilë senet du më thonë parimisht se ata njerë që i akuzujnë Vlasnin, njerëz të hakut, njerëz të menhijtun me xavariz, ata parimisht kallzojnë se dinë çka janë xavariz. Nuk e dinë çka janë xavariz. Xavariz qan mendi me aqidën e tyve. Endrësin kanë bazën aqidën e tyve. Për bazën e tyve janë se i bojnë katira njerëz me gjunat të madh. E pora. E dyta, e tani ku mo kallzohet kanë jemaat e tekfir e tani me e mor vet dallimin e syt e dyta dohun khawarij i boin kafira sahab chican mor pjes um betejne e jamelit ha i boin kafira lufta që kanë qenë me saliut dhe muavi kush ka mor pjesën to i boin kafira e boin kafir khawarij osmanin edhe aliun pi sahabe të mëj gjithashtu i kan bo kafir e kan bo aisha radhiyallahu anha edhe e kan akuzuar moral gjithashtu khawarij E kanë mendimin dhe mund që mbaz nuk lejuhet në më posë e mirë Ska nevoj më posë e mirë heq Ska nevoj të më posë shteti islam kryetarë heq Se të cedi më kon kryetarë për veti Këtojen a kajt shkurtimisht pikate e khavarishve Gjithashtu prej pika të khavarishve jën se ju kefiru me mëkhalifehu Gjdo kur që i kundeshtoj në khavarish të është kefir Si të më kundeshtoj ishti muhe Unë e jëm E kam një mendim caktumë, si që kjo vej për është, apo ap, ap, që kjo njëri është kefir, si të thullë të qi, sër që sërë që kjo njëri, edhe ti bosh kefir. Kanë shu e penë që është i në tekfiri, që që dohunë për ditë, precisio e të këvarishve jënë, se kanë grupe shumë, për ditë bonë, që si bonë dhe të vetë e kundeshtuin grupin tjetër, dolin për një grupit, edhe bojnë grupin vetë e kundeshtuin një një t Subhanallahu tergoce i boñ kafiran një u tjetër, sa so shigoja kur ka hyr në hutbe, e ka thonë një fjol, e ka bë kafër, dhe i ka thonë ja pendoj ja, apo ta prina kryet. U pendu, ju nërd grup i tjetër tash ti kan thonë ja pse je penduet i ke bë kafër? Po tendoj do mohumpi fjolës, a piteu بس, po tëu bë piteu بس, undash më ta folum. Kështesh ku ndon kten xhavarisht. Ne veksinierz nuk dina. Çikoll, sot xhavarisht gjen ditë njerëz që kanë këtë aqide. Ha? Khavarisht e më hojnë prej Koranit se e më hojnë një ku nga dhuë surën Jusuf Edhe surët tjera Apo? Ku ka që si khavarisht ku këni gjetë ju njive Dërsa gjemate këfirë Merë në versë si gjemate këfirë sëtë gjën gjemate këfirë të njërë në botë Nuk kapi tjenev që i bojnë kafira së hapt Gjemate këfirë sëtë gjënë në botë nuk i bojnë njerëzit kafira me gjënojët më loja u lazni As Ebuh Muhamedi, qi është atje, e asaj tjetër as nuk i bojnë xafira. Nuk e m'të dosh me liftu ato, lla uhu billa. Mirë, por nuk i janë khawarij. Nuk i janë khawarij, sepse nuk i nuk i kanë cilësitë e khawarijve. Por e tash çka çka kanë dëngjëma te takfir, dallimin mes neve dhe jema te takfir, dallimin mes ehl-us-sunnetit. Edhe jema te takfir, më e men këto shtine në krye së të vël, ha, dallimin mes ehl-us-sunnitet dhe xemat teqfir ort, se ehl-us-sunneti teqfirin e përgjithshëm, ha, teqfirul mutlaq, nuk e zbrejesin person të veçantë vetëm nëse i plotëson kushtet, ha, nëse i plotëson kushtet dhe largohen prej tina pengesat. Kta teqfirca, cëd, nuk kanë kushte dhe pengesa. Ke boti kufër, alatullë do ul bidini drejt për drejtë. Gjithashtu kanë të selsulun un un un, un tekfir, zinxhirin tekfir. Për shembull, shtet në shtet është kefir. Nëse ti do të punon çat shtet të, e i e ka. Nëse ti e merr pasosh në çat shteti, ke bukuf. Nëse deri so ka or pumë aty nëçi, do nuk ka zonë këtu, jo për më qesh, dy soher vllaznive, domthon, ha, 200 me 2 në ditë edhe tubullaf. Ky kafer, ky kafer, fa piset një unë kubre qyshta, a kurkurs, s'do ka mos në mëntha, veçun e tia qysh për çka. Sai sa vallasa, po mduke, tha, me qëtar, tha, se, më duket sa çmeta vetëm çertasa. Ti ja nisem të dishon kuprin e kafira, edhe mua në kafër. Tha kupi i thet pove, këtar, tha, buna, tha, kafir, tha, veçti, tha, po, ne ç'ngo katë. A ti unë u bum në kafër, ta vështirë ta thash, po më duket ta. Edhe ti dishove në kuprin tëm, atë punën e kafër. E er, kuptove? No. Kta janë për tek firtat janë bumbë mirë, po nuk janë, nuk janë për për prej... qavarë djve. Gjithashtu don. Pri cilësi e khavarishve qësha ka për me nga mbera që të sërësronë është juaj lu në ehlë i shirke o juaj du në ehlë i shirke i marim për meq ehlu shirke njerët e shirkut edhe mushrikat i marim meq i marim dosta i kam pun të ma mjerë me mushrik seso me musliman unë të kohë për në cilësi që i pajtuat dikush me dikan mi a lo në e më në khavarish masë mirë të mi a lo në khavarish është rëbivuft, të fësë Amuravesh, gjithashtu do mund. Këta njerëz e kanë thonë xavariz, tash ju thoinë pse këta dolën kundrej, kundrej prisë ose besimtor. Au dhu billahi ladhim. Doon jetëse çdo kush që del pri prisë ose besimtor, mawiu radiullahu anhu të ka ka xavariz, sepse mawiu nuk e ka pranuar hukmine. Ali radiullahu anhu për kushte të caktuara. Au dhu billah me e thonë dikush kët fjalë. Gjithashtu Aisha radiullahu anha Zubair dhe Talha të kokë kanë xavariz sepse se kan pranua dhe unë se kan gu e mirim i unë ndonë kënër Aliut radjallahu sallallahu alai lallim ja? ha? hasani në ndjon e Aliut radjallahu që se ka pranua sëndimin në zuberit ka bështet më veti, a të ka ka këvarig abdullajp në zuberi që se ka pranua shtetën e mërri e ka luftua dhe më hunë në mërrit ka luftua me haqqajgjën, a të ka këvarigjë djetarë të mëdaj islamit që kan luftua me ibn e sh'a, dhe në Si se beri. <t'> në A sikur se se i bin xhuberi, to kan xvarij. A t'i do të të them unë? Mo ma, marr vëllahu. Këfiona Kë është, është fjalë madhe. Po subhanallahu. Por mezi thoj. Kçyrë këta njerëz. Mo re vëllahu subhanallahu. Un pasan njerëz që kan dal prej dietorëve të mjetit e kanë kundërshtuar një umjetë që kanë si ndërtën në sundim për shkak të gjynohsë që ka bëu. A? Jun dolë kur kusi vao në xvarij. Tash na ose deson prej diet mujahidin e dietorit që dolën kundër shtetit on që kanë koffer kanë fillimin e krye ajën kharij subhanallahu alazim saudizbra nuk muin saudin me zë me boshtet islam ajë s'po dën me kon shtet islam smu ne prez me zë me thon bon shtet islam ha inshallah tarda qëron okay, dallimin mes kharijve dhe xhamat tekfir por çata njerëz thojn këta janë kharij kur të, të dikush kush është kharij wallahi bilani luapom sajt kur isha në gjep qysh janë ata kharij a ju shën ata xavalizat. Edhe ja, pe vet thosh, kush janë xavaliz? Vallahi po, hodh, tani be pisa udis. Vallahi, pe vet thosh, kush janë ata xavaliz? Ha? Fa, atë ja yani se jo ja, kështu, jo jo ja, ja, thash, kallzëm konkretisht. Çka janë tash xavaliz? A çka e po diçka pe xavalizve? Jo po thaj thoin nën se namazet kafe, çka kursitetu? Jo ja, jo ja, sporta për qëllim atë apo tekfirca? Ha? E çka janë tash tekfircat? Vallahi Ha, ju jo, nuk di ti më, më ka duhet të fisa, çfarëçi bën ku i bën kafira ndjes. Sa ta jo, ja, po kreet musliman të bën kafira njerëzit? Në i bën na yahuditë, të krishterët, të mushrikët, i bën na kafira, ashta kreet musliman të ka kanë tefila? Jo, jo, po unë kam për qëllim ndryshe, kush që e kushtoj shkurt të vetë kur thotë dikush të filon është xhaviz, vetë wallahu inallahu se din që kanë xhaviz te tefil, por çata tani i vjen lehtë me xip për i gjuhës vetë këtë shprehje, inshallah.